«Може, саме тому Олесь і зважився її видати? А може, він її не видав? Може, гибісти самі її вистежили, а відтак звалили на Бердника, аби нас посварити?» Теоретично це можливо, але ж тільки теоретично. Гибісти прийшли до Раїси на 15-й день після Бердникового арешту, змусили вести їх до гаража, впевнено спустилися в льох, де зберігалася Городина, і почали обстежувати фундамент, під яким і була влаштована криївка». Знайшли її доволі швидко, ясно, що знали де шукати Серед документів, які там зберігалися, не було нічого нового Все це вже містилося в моїй майже 5000 томній судовій справі Бердникових документів також було небагато, і вони не становили криміналу Та ось у чому лихо Раїса сховала там написаний її рукою радіорепортаж про судилище в Дружківці наді мною і тихим його передавали всі радіостанції світу. Раїса пишалася тим, що передавали дослівно, без поправок і купюр. То справді був визначний документ, він прикував увагу світової громадськості. Це була перша Раїсина праця, в якій виявився талант журналіста. Після заслання, прибувши до Америки, вона і справді стала журналісткою, не покидаючи цю професію й досі. Але те, що виловили тоді гібісти, було головною причиною її арешту. Мені й досі не хочеться вірити, що Бердник міг таке вчинити. Але ж то була криївка, яку без підказки віднайти неможливо. Барашево Такий ж настав день, коли начальство вирішило, що годі шістьом десяткам недобитків Другої світової війни та ще купці дисидентів розкошувати в приміщеннях, розрахованих на півтори тисячі в'язнів. Нас привезли на Барашеву, в п'яту зону, що була допоміжною при 19 й Тепер вона стала підрозділом величезного Барашевського табору, в якому так звані державні злочинці становили доволі малий відсоток. Була тут і жіноча зона, власне підрозділ, де каралося від 10 до 15 політв'язнів жінок. Серед них такі відомі українські патріотки, як Надія Світлична, Ірина Сенек, Надія Строката. Влітку 1981 року сюди привезуть і мою Раїсу. На 19-й зоні я встиг попрацювати днювальним у казармі, бо медкомісія в особі хірурга-скринника мені таке визначила другу групу інвалідності. А в Барашево для мене взагалі не знаходилося якоїсь праці, на що я не вельми ремстував. Мав стільки вільного часу, що когось іншого він так би переживав, що ще липаминуть гіщий кісточкіб. Виплюнув. Я ж не звик надігувати. Багато читав, віршував і порався з написаними віршами, тобто переписував їх на цигарковому папері мікрописом. Для цього зодягав дві пари окулярів, котрі разом складали дев'ять діоптрій. Через те доводилося прилипати носом до паперу. Лише так надзвичайно дрібні слова і літери можна було побачити виразно. «Чи шкодив хтось моїй літературній праці?» Тут, мабуть, слід розказати про начальника концтабірного підрозділу, який ми називали «п'ятіркою», про капітана Ганниченка. Не знаю, як йому вдавалося так довго тримати в концтаборі режим, що нагадував розпорядок якоїсь виробничої артілі. З усіма він вітався за руку, величав на ім'я та по-батькові і уникав будь-яких каральних методів. Якщо й був хтось покараний, то лише старшим начальством через його голову. Ганниченка за це любили, Особливо ми, українці, бо він не ховав прихильності до земляків і всіляко нам допомагав. Траплялося, що й листа вивезе, аби кинути в поштову скриньку десь поза зоною, а це вже був злочин. Цигарковий папір, який присилала мені Раїса, власноруч приносив мені, хоч добре знав, для чого він призначений. Раїса потім розповідала, що його таки вистажила загонове, з жіночої зони, якась подуст. Проти нього ледве не завели кримінальну справу, обмежилися тим, що перевели на роботу до кримінальної зони. Це сталося вже тоді, коли я був у засланні. Ганниченко серед українців, що служили в адміністрації таборів і виявляли прихильність до нашого брата, був не самотній. Українське коріння багатьом нагадувало про себе. Траплялося начальник спецконвою, старший лейтенант. Вантажив на плечі собі і підлеглим солдатам мішки та валізи особливо небезпечних, а старі бандерівці, серед них і я грішний, цілком вільно, мов аристократи, переходили міст над залізницею в потьмі.